Людська комедія. За невідомим автором. Мама, лялька, каша, кішка, книжка, гноми, білосніжка, буратино, карабас – Ранець школа, перший клас, двійка, вчительська, погрози, тато, пасок, крики, сльози, літо, дача, кози, кури, осінь, збір, макулатури, коцюбинський, герострат, вальс, прощальний, атестат, сум'яття, екзамен, вуз, бали, конкурс, перший курс, пари, пари. Лаби, семінари, тренування, та рибари, сесія, знання всесильне, шпори, добре, задовільно, деканат, бібліотека, гуртожиток, дискотека, практика, лопатодром, п'ятий курс, проект, диплом, чорне море, теплохід, у Карпаті турпохід, кульман, шеф, кінець кварталу, поле, ферма, план повалу, Військо, чоботи, мундир, третя рота, командир, плац, кругом, направо, стій, старшина, підйом, відбій, самоволка, замполіт, вахта швабра, піт, маршкітки, привали, втома, лички, дембель, шлях додому. Діти, пелюшки, квартира, теща, гумор і сатира. Дитсадок, театр, кіно, лазня, карти, доміно, шашлики, похід ліво, сік, коньяк, горілка, пиво, серце, тиск, нервовий стрес, пенсія і соцзабес, ювілеї, нагорода, пам'ятник і огорожа.